Жоржини, айстри, гвоздики, хризантеми, свіжі, вмиті чистою росою, бо щоранку лягають все нові й нові сніп'я квітів. Їх приносять сюди люди зблизька і здалека. І тільки по вінках можна дізнатися, хто відвідав сьогодні це священне місце, де у вінку зелених тополь звівся Ленін. Від пам'ятника, що гранітно постав на колишньому схилі хрещатого яру, біжить у гору вулиця. Зелений стрій тополь двома рядами тече аж до площі перемоги, і коли йдеш отим прекрасним міжряддям, здається перед тобою дорога в казку. За чверть віку, посаджені після війни, високими виросли тополі, розкронилися, як наша доля, і ніби тримають на своїх плечах Тихі, мирні небеса. І хоч Києвом уже м'яко ступає осінь, Та ви не відчуваєте її тут, На зеленовогнистому бульварі Тараса Шевченка. Довкола дихає весною. Неурочисті свята, Барвисте маєво наших знамен, Розкрилюється навколо пам'ятника Райдужним перевисанням всенародної любові. Здається, веселка спустилась з небес Заплівши над червоногранітною постаттю Керманича всі кольори – червоний, голубий, синій, блакитний, зелений, жовтогарячий, та найбільше переважає червона барва – вогнистий кольор революції. Шумлять, грають на вітрах, купаються в осінньому лагідному сонці струнки тополі і течуть від площі перемоги до хрещатика. Хлюпають зеленою повінь до пітніше пам'ятника. І стоїть у тому буйному кипінні зела із знамен і ліч, звівши правицю догори і кличе нас у весну, незламний. І знову прийшла до нього весна, свіжим вітром з придніпров'я, теплими дощами, клекітними громами у високому небі. Прийшла довгожданна пора, і все ожило навколо, звесняніло. Стоїть він на широкій вулиці і дивиться на древнє і вічно юне місто. Пагорби косогори, які він знав здавна, ніби й ті. На них височать будинки, звівши до гори струкчасті шпилі. Там за громаддям горбастих дахів золотяться бані древньої Софії. Їх видно аж сюди, вони, мов розжарені сонця на фоні блакитного неба. Там, поблизу стародавніх стін собору, вискочивши на кам'яну скелю, гарцює на коні звитяжний гетьман, затиснувши в мужній правиці важку булаву. Зеленим водоспадом тече до Дніпра буйна повінь Володимирської гірки, а внизу. «Хлюпоче голубе роздолля славути, і свіжий вітер гуляє над весняною хвилею, долітає часом аж сюди, в прадавнє лоно хрещатого яру. Земля і небо, вони для нього все, він зріднився з ними з малички, як тільки побачив світ. І хоч кругом стояли кам'яні стіни, вони не могли відібрати в нього теплу землю під ногами» і ясне небо над головою. Він любив своє тісне подвір'я і галасливу дітвору, яка завжди гралася навколо нього. Він любив слухати малечу і в гарячий полудень, коли дитячі голівки шукали тіні, і в тиху вечорову полу, коли хлоп'ята, всівшись на землю під в'ясним віттям, розповідали один одному дивні казки і пригоди. Де ті хлопчики зараз Запальні київські романтики і мрійники. Двадцять п'ять весен прошуміло в київському небі. Чверть віку. виростали хлопчаки, розлетілися хто куди з тісного двору у широкий світ. Коли б прийшов хто з них до нього, навряд чи впізнав би. Виріс він, зможнів, з тісного двору вийшов на широку вулицю. Скільки разів обдавали його свіжістю березневі вітри, і кожного веснування він тягнувся до сонця, широко розправляв свої плечі. Багато він звідав на своєму віку. Його молодість була опалена грізним подихом війни. Хіба можна забути ревище хрестатих бомбовозів у київському небі? сатанинські чорні глечики, начинені вибухівкою, що летіли з посвистом на розпластане місто, несучи смерть. Люті громи шматували небо і землю, і падали в огненному вирі люди, стіни і дерева. Хіба можна забути важку ходу фашистських танків по Хрещатику, скрегід заліза, полум'я пожеж, сивий дим над страшними руїнами. Від того нелюдського розбою Чудесна вулиця, яку знав увесь світ, стала подібна до кладовища. Будинки, схожі на мерців, зруйновані, розколоті стіни, лягли одна на одну вздовжі в хрещатика. Там, де колись зеленіли дерева і квітники, курився чорний попіл. Усе, що було живого на цій вулиці, загинуло в страшній пожежі. Камінь і той розсипався на порох. А що вже говорити про кривкі дерева? Під вагою зруйнованих будинків упали білочубі каштани, русокосі липи, золотисті клени, печальні акації. І тільки яким здивом дивним він уцілів. Свора доля судилася йому. Війна впекла його гарячим вогнем, понівечила тіло, поламали йому руки, хотіла розтрашчити його, знищити, поховати під руїнами. Він стояв наперекіру всім напастям, бо солдат, як і ті київські хлопчаки-мрійники, що росли побіля нього, і в сувору годину стали воїнами. А він залишився один-однісінький серед руїн хрещатика, ніби судилося йому стати препароносцем того воїнства, що завжди вмирає стоячи. Він вирвався з кам'яного оточення Мертвих стін На простір Відстуганіли гармати Відкотилася ревищем На захід війна І знову з руїни згарищ Воскрес Київ І знову ожив хрещатик Став ще ширший, просторіший Опромінений сонцем Люди, мабуть, навмисно розширили вулиці Щоб став він На веду всього Києва Щоб стояв він Солдат сокор на найкращому проспекті світу, незламний, трепетний і пружний. Стоїть він, мов воїн, посічений і порубаний, обпечений вогнем, сивий ветеран. Стоїть міцно врівши корінням у київську землю. Стоїть, ніби живий пам'ятник тим, хто загинув на своєму посту, не зрушивши з місця ні на крок.